Грушевич пропав. Христина після напруженого чекання знесилено впала лицем в подушку. Прийшовши в гадках якісь довгі дороги, вона забулася у тривожному сні і спала, плачучи крізь сон. Ще день і ніч. Я боявся говорити Христині, що в мене неспокійно на серці, бо вона спочатку запевняла, що Грушевич уже не раз не ночував вдома. У вас немає чого випити? В буфеті, на кухні. Я приніс графин спирту і пляшку горіхового сиропу. Я не п'ю. Христина відштовхнула склянку, і спирт, обпікаючим морозом, пролився мені на руки. Совість це! Ах, біса ці викрутаси! Наступного дня я на швидкоруч скріпив клітки огорожі, наколов гору дров, Позбивав східці, що репіли під ногами. Потім би мовчки ми сиділи з нею біля вікна. Вона стримана і внутрішньо зібрана, я ж навпаки розслаблений. Мов мене, не питаючи, кинули у гру без сюжету. І я не тямув, чого від мене вимагають. Раптом Христина сплеснула руками. «Вони заарештували татка, і тепер їм ніщо не завадить тебе узяти». У двадцятому сторіччі в Тантале відібрали спокій. Татка сьогодні ж випустять. Я накинув на плечі шинелю. Почалася смуга невідання, стократ обтяжливіша, ніж бувало на фронті. Але ж, Прокопе, хіба це допоможе? Ти нічого не знаєш!» Христина вперше якось гордовито подивилася на мене і одвернулася. «Не знаю?» До кори сумління є вид смутку, що виникає від сумніву, чи добре те діло, яке здійснюється або вже здійснилося. Я тебе нікуди не відпущу. Вона зірвала з мене шинелю і закам'яніла, мабуть відчайдушним зусиллям стримуючи себе, щоб не топтати її ногами. Я посадив її на диван. Маючи схильність думати, що все повинно йти за їх планом, ці люди – Дивуються, тої ж миті тільки на події відбуваються інакше. Причому вони часто ображаються навіть у тих випадках, коли справа їх самих не стосується. Загрюкали у двері. Ми кинулися відчиняти. На порозі стояв листонуша. На моє прізвище надійшла індульгенція. Свідчення, видане громадянинові повсюди. Прокопові року народження 1894-го У тому, що він за станом здоров'я не може бути використаний для військової служби Підписи Ще у Львові за такий папірець я виміняв би свого ангела-хоронителя Клопотання було віддруковане на гербовому аркуші На клаптику Зучнівського рахункового шитка Покуцький писав «Не гнівайся, Прокопе, що о цій порі не напишу про себе. Чекай листа в колобродах». Я согрішив, почавши сумніватися в удачі і наріканнями, ніби заохотив стихію стати лагіднішою. Але якщо в мене становище виправилося, то на Грушевичі в будиночок звалювалися напасть за напастю». Вночі, попросивши мене перечекати на кухні, солдати вчинили обшук. Ми тушилися, гримали, щось розбивали. Пакучи скриню, дзенькнуло скло. Коли стихло, я натиснув на клямку, але двері ззовні були підперті. Довелося їх виважувати кухонним гаком. «Христино!» – гукнув я, гуляючи поверхами «Христино!» – я запали свічку і, ховаючи її між долонями, спокутуючою причиною спустився вниз. Сходи почали знову репіти. «Христино!» – вона, видно, обурювалася. Її зв'язали і заштовхнули до вбиральні з клубком фіранки в роті. Вона напівсиділа на долівці, спершись головою на унітаз. На віях росинками висіли сльози. Я переніс її до кімнати і звільнив від зірваного зі штори шнура. Христина тихо і болісно заридала. Вітер не мав доступу лише на кухню.